Jag like, I ha Det gäller att stå upp för sitt lag och regla bergkort. Välkomna till Rögle-podden, ännu av ett avsnitt. Den här veckan har vi skickat Mattias hjälp till svampskogarna norrut i landet. Så ni får nöja er med två röster. Den ena tillhör mig själv, jag heter Daniel Roth. Och vid min sida har jag... Linus Alin. Härligt! Idag ska vi prata om... Johan och Matti Altonen. Vi ska snacka om en helrös insläppta mål. Och vi ska prata lite derbyminnen från den galna derbyt i helgen. Men vi börjar i änden som heter Justin Poggi. Poggi. Alldeles nyss spelklar. Redo för spel mot Djurgården imorgon. Och Linus Alin, du har precis pratat med Anders Masken Karlsson, sportchef för Rögle. Hur lät det samtalet? Det var ganska kort, men han är väl såklart lättad över detta. Att de har fått om de... ...på plats och spelklar och han har dessutom hunnit med några träningar nu i veckan. Och jag har varit ute och kollat eh, träningarna i ishaden den veckan också. Såklart så första passet han gjorde, eh, rätt så skakigt, men då blivit bättre successivt här från pass till pass. Och eh, nu eh, på träningen innan Djurgårdsmatchen såg så det riktigt bra ut faktiskt. Du har vi intervjuat honom. kan du ge någon liten bild av vad det är för människa? Jag gissar att han är trevlig som alla andra nordamerikaner. Precis vad jag tänkte säga, typiskt nordamerikansk i sitt sätt. tillmötesgående, verkar stabil. Han har ju mycket rutin också. Han vet, vad han, han vet vad han pratar om helt enkelt. Det blir ganska tydligt också. Precis som att han, han har ju rutin från SOL och han vet vad som krävs i den här ligan, vilket gör att han, han kommer inte bli överraskad i första matchen. Han vet vilken klass det är på förvarsen han möter, han vet hur snabbt det går, och det är såklart en jättefördel i det här sammanhanget. Ja, de är väl lite... Då, nu sätter han sitt CV på, på det här nu. Det är han som ska upp till upp, upp till bevis och, och jag gissar att han är inte så intresserad av att ha fortsätta snitta sex insläppta mål per match från nu. Nej, precis. Och det, han kommer ju sätta... Om man kan gissa att Emil Kruse är lite mer försiktig i sitt sätt så kan vi kanske tänka att en, en målvakt som Justin Pogge är betydligt mer kravsättande eh, på sina backar och på sin, sitt lag. Så jag tror att han, eh, precis som du säger också, han tänker inte stå där och, eh, och ta någon skit om man nu säger så. Nej, det tror inte jag Jag tror han kommer gå in och tala om exakt hur han, hur, hur han vill ha det och styra och ställa bland eh, sina... Så han vill ha det med var spelarna ska vara hur mycket skott de ska täcka och all, all, allt möjligt. Men vad tror du Tror du nu om om en ny målvakt kommer in i det här gänget med tanke på att har sett ut hittills vad tror du det kan ge för laget även om kanske inte eh, en ny målvakt är på topp i sina första två tre matcher men bara injektionen. Vad tror du kan hända med Rögle nu? Jag tror det kommer att sprida sig ett, ett lugn i laget eh, även om, om Kruse har eh inte liksom gjort bort sig så är det någon slags trygghet som sitter i, i, i ryggmärgen att nu har vi en rustinerad målvakt. Vi sa alla vad som hände med eh, Anders Limbek i fjol när han kom in. Vi sa det var en lite konstig övning, liksom varken, varken dansk eller, eller Volden hade kändes som att det var där eh, det största felet var, men man såg ändå när, när Lindbäck liksom, så fort han klev in vilken extrem stadga det, det, det gav åt laget. Och jag tror att den, den bilden har spridit sig i organisationen. Därför var jag lite förvånad att man inte gick på ett säkrare kort från början. Att man inte, gick, gick, att det inte är så som Justin Poggi kom in från början. Apropå nya spelare i laguppställningen kan vi också passa på att nämna att Rögle, förutom då Ville Kolpanen som har i järnskakning, den andra målvakten har en full trupp att tillgå på första gången. Ja, jag, jag kan inte komma ihåg när det var senast. Men alla backar, alla förvarts tillgängliga. Vad, vad tror vi att det betyder för det här gänget? Ja, det innebär väl att så sover lite bättre den här säsongen. Den, <här> att han är ny på sin post så... Han, han ligger väl fortfarande i fosterställning, den gamla. Han hade att göra hela säsongen. Nej, väl, det är klart, det är väster i konkurrensen nu. Det är väl både Linus Sandin och Daniel Sylvander utanför fyra kedjor. Ser man hur Sylvander liksom kom in och, och älgade mot, mot Malmö så sa man att, vad som händer med ett lag som är konkurrensig. Samtidigt blir det ju en balans där också. Konkurrens eller kontinuitet och så vidare. Man vill, nu kan man spela ihop sina kedjor, spela ihop ett lag. Då kan man vill vara försiktig också med att byta för mycket även om det skulle gå knackigt en match eller två. Ja, och det är klart att, att konkurrens, ja det är det ju. Men det är ju ganska många konkurrens rent krasst på forårssidan. där är väl åtminstone nio forår som, som aldrig kommer att och bli bortduckade. Det, det är ju konkurrens från de sista platserna. Men där är det väl lite blåslampa i, i, i baken på om man säger, spelarna som kanske är nere i checking lines och så vidare. Nu, nu står där ju någon och, och, och stampar i, i managen, så Det är väl de som får extra lampa på sig, Och det ska bli spännande att se vad som händer med ett som har fullt lag. Bara allmän tycker jag, för så många skador och sjukdomar man har skrivit om eh, det senaste året kring det laget. Jag, jag har tappat räkningen jag tror ni rögle supportare som lyssnar också har gjort det. Det ska bara spännande att se vad som händer med, med dynamik och, och sådana bitar i, i laget. Det, det kan ändå förändra en del och såklart såna enkla grejer som kvalitet på träningar, konkurrens på träningar. sånt som också kan höja dem kanske. Absolut. Eh, punkt två på min agenda idag är bestående derbyminnet så nu ska vi prata i fyra timmar och 25 minuter eftersom det derbyt i helgen skulle kunna ta den tiden men vi, vi skalar ner det till ett bestående minne, vad är ditt? Alltså, det är lite det du är inne på att man har kunnat prata hur länge som helst det är ju kaoset, alltså det var totalt kaos tyckte jag det var en match alla regler, man pratar ofta om ja, men vi ska ha linjer i spelet och vi ska åka i rätt bågar och sådana tradiga grejer som, som tränare ofta snackar om. Men allt sånt var bara bortblåst. Det fanns ingenting, inga regler. Man, det kunde hända vad som helst hela tiden. Och eh, på så sätt var det ju en fantastisk upplevelse att se matchen bara. Det var det verkligen. Ja, vad häftigt. Uh, mitt minne är att jag tyckte, jag har chattat om det både i tal och skrift att jag inte tyckte att Rögle har sett redo ut för att spela i SWL. Inte redo för farten, inte redo för intensiteten. Den här gången var man det. Det syntes från första gången pucken släpptes. att Alla hade fullt påskrivade skallar fullt uppskruvade ben. Det var en enorm som, intensitet. Det fanns inte på kartan att släppa in ett mål i första bytet. som... Exempelvis var när man när pappammar första perioden mot och mot Det var en jätteskillnad. Och sen fick de nu nå någonting att gå på också. Kira är det som slänger iväg ett skott mot mål. Den tar på Sebastian Kolberg och in. Eh, det känns som att det var precis det de behövde. Ett litet slumpmål om man nu säger så, så. Får liksom någonting och bygga på lite medvind. De fick publiken med sig direkt. Och i ett där BDU-AU också. Så det var mycket som, eh, som blåste rätt för dem, om du säger så. Absolut. Ja, det känns, men det är väl lite klišigt att säga det kanske. Men jag tror inte man har gjort ett sånt mål i någon av de tre första matcherna. För att det, de helt plötsligt befann de sig i situationer där liksom, eh, det var full röra framför mål. Eh, spelare som var inne och stoppade i näsan där det är ont. Liksom. Det är inte tillfället att de styr in i målet just mot Malmö. Men med något tillfälle får vi hjälpas åt att skriva en avhandling om de här typen av derbyn. Alltså för det var ju samma sak förra säsongen när Malmö vann med, med 7-6. Jag menar Rögle visst vi har tjatat om deras defensiv men de gör åtta mål framåt på en av Sveriges kanske bästa målvakter och ett av Sveriges bästa försvar. Jag menar det är ju bara det är ju jätte, både konstigt och ganska otroligt. Ja, och jag måste säga att Oskar Alsefält i Malmö släpper in åtta mål. Men jag tycker att han han inte en enda tavla. Det är, det är två mot ett och inrakningar i tom kasse. Och det är liksom faktiskt världsklass avslut på, på Hedberg någon gång. Det är bra gjort. Ja, ni hör ju själva, ni som lyssnar det är, Vi har bara snuddat vid det här arbetet. Och ändå har vi pladdrat på ett tag så. Men nu ska vi snacka med Johan Matti Altonen Och där skulle vi också kunna hålla på ett tag För uh, uh, Han är väl ändå uh, Röglis rockstjärnor Spelar han bra så pratar man om det uh, uh, Är det rysig backchecking Så pratas det om det alltså Jag tror att jag hade, Jag hade nog kunnat intervjua honom Varje dag och lagt ut grejer på hd.se och haft i tidningen folk hade läst artiklarna varje dag under en säsong. Du har ju precis fått prata med Garbo själv. Hur, hur gick det till? Ja men det är ju så med Johanna att man, man ställer en intervjuförfrågan. Och sen så antingen så kan han säga ja direkt. Och det går bra och han kommer ut och vi sitter man och intervjuar. Eller så kan den där frågan ligga och marineras ett par veckor. Men du säger alltid att det är skönt trevligt att snacka med henne. Är... Ja, han är supertrevlig. Han är, verkar, och det är också en sån grej man ser på träningarna, han har ofta ett leende på läpparna och, och verkar väldigt harmonisk. Och det är samma när han väl är med på intervjuerna så är det ju aldrig några problem. Det är en, verkar vara en jättetrevlig kille. Och Snacken sen den här veckan är väl då eh, sekvenserna som plockades upp i Seymour eh, mot Malmö där han fick eh, häftig kritik man säga av eh, Niklas Wikegård för sitt sätt att eh, arbeta eh, i det defensiva jobbet och Wikegård uttryckte för sig någonting i stil med att han skulle skämt som han hade haft honom i sitt lag. Eller? Är det var ingen dålig känga som man säger. Men den, den fick han svara på. Och, eller ska vi börja med kritiken? Är den eh, befogad? Alltså, jag är lite tudelad där. Jag tycker det är klart att alla ska jobba och slita för laget. Men samtidigt så... Jag tycker någonstans att har man en sån spelare med de offensiva kvaliteter som han har så tycker jag att han måste få göra sin grej också. Eh, sen självklart... De... Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på SVD bara småföretag. Som ditt.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 Köp och sälj begagnade mobiler och surfplattor på phonehero.se Bilderna som, som visades, det ser ju dåligt ut. Och han har ju också, det återvika, återkommer vi kanske till, men han har också sagt att han, han inte har levererat i defensiven. Men jag är tidigare, Jag tycker att man måste kunna utnyttja en sån spelares skicklighet och offensivt. Precis som man utnyttjar en... En back som är jättebra defensivt men inte, inte har gjort mål på tre säsonger. Så man måste kunna ta tillvara på de egenskaperna på ett bra sätt. Jag vet inte vad du tycker. Jag tycker två saker. För det första så kan ingen vara förvånad. Framförallt ingen i Rögle för att uh, detta är precis den allting vi såg när han var här och spelar för gången. Han, han gör uh, genialiska saker. Den passningen till lög uh, ingen annan... Uh, som, som slår. Han är den kanske den skickligaste förvärlden i, i Rörelse historia. Men det, han, det andra baksidan med honom och det är väl därför han aldrig har kommit till Noël det är ju för att han detta är, hans, detta är hans svaghet. Och den ja, jag vet inte, de kan ju skrika hål i huvudet på honom, de kommer inte få honom och, och de måste på något vis väcka den glöden inifrån på något vis. Få honom att känna att, uh, att det är viktigt. Och, uh, men han, han, I en intervju som du gjorde, precis som vi, vi uh, har på väg ut- där dömer han ut sig själv- så någonstans uh, inser han ju själv att, uh, att det inte ser jättebra ut. Ja, men det finns ju en självinsikt där. Det alltså, när jag pratar med honom att allt Matt Jalternen idag- så säger han bland annat att ja, men jag, jag håller med i kritiken- det här med arbetsinsatsen, att jag måste- jag måste jobba hårdare för laget och jag måste bli bättre defensivt Jag har jag inte alls varit bra hittills så han är väl medveten om det på så sätt men det pratades ju också om att Rögle har inte råd att ha en sån typ i laget eftersom ja, det hade inget topp tre lag utan de ska etablera sig det, det handlar lite om att gnugga och grunda och allt det där har man det tycker du. Har man råd att ha en Johamat i laget med tanke på utgifterna under säsongen? Det är klart man har. Annars annars man ju, har man misslyckats totalt. Det är väl. Jag tror, bara man kommer tillbaka till att jag, jag tror inte att man har råd att ha Brian Lurg och han i, i samma kedja. Jag tror att de är lite för. Lika, lite för svaga Båda två är det defensiva jobbet Jag tror man måste optimera deras Omgivningar, kanske stoppa in En, en, en viding med sin fart Ihop med Altonen Och, och Connolly Och hitta En, en, bet, hitta en, en spetsig omgivning till, till Altonen också Men offensivt är de kanske optimerade Alltså spela Altonen och Lurg Tillsammans Ja, kanske. Det är väl det, de, det, är väl det tränarna vill utröna här. därför man spelar dem tillsammans. Och det är klart att man ibland så kan det ju bli komma ut något mellan både Lurg och, och Altonen är ju genier ska vi väl vara försiktiga med att använda liksom, men det är ju två stora konstnärer liksom, i vissa delar. Och det är klart att det kan ju uppstå stor konst när man puttar ihop två så, sådana. Så de ett Passnings S i mitten, Jack Connolly. Är det som också är en offensiv center inte jättestarkt defensiv får vi säga? Connolly. Ja, jag tycker att han är bäst offensivt i alla fall. Jag tycker nog att det är tvärtom. gott att vi börjar. Ja, äntligen, Nej, men äntligen. Jag tror att Connolly är en center som man måste få upp på barnen tycker han är en, en sån här pålitlig nugga. Men liksom. som man har sett lite. Han har inte riktigt kommit loss. Liksom. Jag tror han är rätt så optimal att ha som, som dammsigare, som pålitlig. Man kan lite ställa klockan efter honom när han är på, på gott humör. Liksom. Jag, tror att det är en, jag tror ändå att det är en bra grundsten till en av dem att, att, att spela ihop med. Och vi ska ju säga det också här på Gömmelt i Alternaten att den här kritiken kom efter malmö men samtidigt så han har gjort fyra poäng på de här fyra matcherna. Röglar torskat. Stort i tre av dem. Han har ändå kommit igång hyfsat offensivt får man säga. Ja, ja, ja det har han. Uh, aha, jag, jag tycker nu också att han ser lite harmonisk ut. Jag, jag noterar i din text att han pratade om uh, atmosfären. Bara ge oss en kort recap. Han, han, han tyckte det var häftigt att spela den här matchen. Ja, det började lysa ögonen på honom när vi pratade om uh, Malmö-matchen. Han sa att han har spelat många Många matcher med bra publik i sin karriär men det här gav verkligen energi och han sa också att det var den mest galna matchen han spelat i hela sin karriär. Och det säger ju också en del. Jag satt och tittade på honom just på slutsignalen. Han åkte nästan ett, liksom, ett eget varv och liksom, tacka publiken. Han, det syntes faktiskt lång väg på honom att han var liksom, tagen av, av själva upplevelsen där och då. Och jag tror det är klart att han är en man kan inte blunda för att det är en stor liksom, egoist och en stor uh, en individualist. Liksom. Men jag tror man gör det lätt för sig om man, om man översätter det med att han inte bryr sig. För det tror, jag, det tror jag faktiskt att han gör. Och det har jag hört många. Jag har pratat med folk som var med i Rögle förra svängen när han var här. Som har uh, vittnat om det. Att han, uh, han brydde sig mer än vad, än vad folk tror. Sen är det en, är det liksom en, en stor bohem som är svår att, att tygla ibland. Håller du med eller? Ja det håller jag med om såklart. Han är, han är väldigt speciell på många sätt. Men jag är också helt inne på din linje efter att ha intervjuat honom några gånger den här, den här säsongen. Att de som säger att ja, men han, det ser ut som det gör på isen ibland i hans defensiva jobb. För att han struntar i vilket Han bryr sig inte. Det, det tror inte jag på. Han bryr sig visst. Det och att bara henne att han har varit i Rögle en gång tidigare. Och väljer att komma tillbaka. Det, det säger också en del för mig i alla fall. Han vill vara i den klubben. Och att de betalar vart. Såklart. <laughs> men äh, och jag har lagt märke till en annan detalj. Jag ser att alla spelare efter matcherna går i, i sådana träningsställ som ser likadana ut av svetttröjor. Men han kommer med en gammal ljusblå och uttvätad pyjamas. Det, ut det är tror... nog en pyjamas. Jag tror också det. Jag tänker att det är träningsställ Men jag lutar mer och mer åt en pyjamas faktiskt. jag tror inte det är någon tillfällighet heller att han har en, en egen tröja. Nej, det tar inte jag heller. Just det, är vi klara med Altonen för denna veckan eller har vi något mer? Nej, det är en lång säsong. Vi vill ha återkomma till honom. Jag har en känsla av det i alla fall. Ja, jag är helt övertygad om det. Sista punkt på min äh, att göra lista idag är att prata om äh, det insläppta äh, Berget av mål. Vi, vi, vi noterat 24 stycken på de första fyra. Det är sex i snitt. Vad är det vi ser? Alltså, jag pratade med Craig Scherer om det här om dagen, just för Och då hade de haft en videogenomgång där de gått igenom alla inställda mål hittills. Det är han... som en splatterfilm. Ja, jag och på han skrattade lite och sa att det var en ganska lång sittning. så de har ju kommit fram till det då i alla fall och det sa Craig Shera var ganska tydligt att det handlar inte om några taktiska missar på så sätt att de har fel i sitt spel utan det handlar om individuella grejer att man inte tar sin gubbe att man låter någon åka upp bakom ryggen och få upp en kassa att man stirrar pyk, alltså sådana rätt så grundläggande faktorer i hockey och det är, det är ju lite konstigt att det är så tycker jag med tanke på att det är SHL vi snackar om, men å andra sidan det, allt ska ju hända i idrott på något sätt det måste ligga psykologiskt också tänker jag Ja, men jag har jag håller här och rullar det hela alla de sekvenserna så är det många, många ABC-mål du skulle kunna visa för, på valfri eh, nivå eh, så jag vet, jag, det är kanske något plus i sammanhanget att eh, det handlar liksom om att, att vara redo hela vägen också, och utföra någon slags eh, grundjobb, då, då städar man ju bort hälften av de eh, målen. Det hade kanske varit eh, värre om man liksom om det hade bort på inkompetens rakt igenom, att man blev liksom bortspelade, utspelade eh, hela tiden men så känns det ju inte riktigt som. Jag tror, jag tror att eh, Poggi, med hjälp av Poggi målet så, så kommer man att hitta någon form av struktur här, för han kommer, han kommer att chefa till det. Jag får slå en kantboll till dig också. Nu blir det ju klart att Timote Lillegren börjar säsongen i AHL och alltså inte kommer tillbaka till Rögle i nuläget. Han eh, var ju kvar länge på NHL-läger med Toronto, men blev gallrad sent, och då var det då Rögle eller AHL, och det är bestämt att det är AHL. Men det är i åtanke och hur backsidan ser ut. Tror du att Rögle hade behövt förstärka ut med ytterligare en back? Uh, ja, men den, den typen av back som Timot har man ju velat uh, krydda på med. De har man gjort med ett par backar. Men jag tycker fortfarande att den, den backsorten är uh, en, en bristvara kan jag inte ska säga. Men det är klart att man, de har haft en jättenytta av, av en sån back till. Uh, och, och, det är den typen av de spelare som man, som man älskar att titta på. Men Vi har ju olika kategorier i, i Röglets försvar. Du har både några starka, fysiska. Och sen så har du Craig Shearer som ska vara bra både defensivt och offensivt. Och sen så har du Cade Fairchild och Kevin Gagné till exempel som är de här offensiva powerplay spetsbackarna. Var landar man då någonstans? Är det kanske en Craig Shearer tvåvägsback till de skulle behöva? Eller är det den här offensiv spetsbacken. Jag landar ju lite i att det kan vara Craig Shearer-typen. Ja, men han är ju än så länge det stora utropstecknet tycker jag han har varit. Han har ju inte att uh, höga förväntningar så här långt. Han är, han är ju komplett uh, sen, sen känns det som att uh, de behöver kanske framförallt tid att få, få liksom uh, få ner lite vilopuls på både Fairchild och Garnier som, som jag tycker har liksom, farut runt och pendlat mellan äh, märkliga och, och gudkända nivåer så de behöver, känns det känns att de behöver bara spela igång dem och, och försöka hitta in i den här serien för än så länge är det rätt så många som äh, som skulle behöva komma upp till she klass Absolut. Uh, har du något mer på din lista? Eh, blocket är tomt eh, Vi landar väl för eh, Veckans två matcher Och eh, ser om, om eh, Hjälmen kan undvika att äta flugsvamp Så han är tillbaka i, i Studion eh, Nästa vecka Och vi eh, passar på att tacka så jättemycket för att ni har lyssnat På Röglepodden och glöm nu Inte att gå in på hd.se sport Och läsa det absolut senaste om Rögle